Eta gure aktualitateko uh, gaian, ipa dezagun eta sasoineko uh, gaiada gainera, uh, behi, uh, hartzaingoa, hartzaingoa, udan, uh, udan hartzain egoiten direnen zat, zer estatutu behar liteiken nola txuman lana ere neguan hartzain gazte horien dako. Gaiak, bagnatuko du buru beltza elkarteak larumatuntan antolatzen duen bilkura batekin, baina molimoz elkarteko kideak setasunak emaiten dauzkigu. Bai, e, gomita zahatzen du e, bon, inala, inala largo, e, e, entres, gaiak entresatzen dituen e, guziek, hor behar da egan bon, beriziki e, e, landuko dugula, e, puiskat, e, negian, arzain itzulian prasatzen denari, e, erreparua haren itzulian izanen da, hori da gai, gai nagusia eta beraz, hor, egun hortan nahi ginduzke ekarri lekukotasun batzu e, udan e, emplegatiak diren e, jenden lekukotasunak, e, arzainien e, lekukotasunak, berak nola e, sendi ukan ukanduten e, emple, emplegatzea hodi e, e, sumaitzutan kausitia izan bita, eta bestatzutan ez hain kausitia, eta beraz lekukotasun horik nahi ginduzke e, agertarazi, eta ere empresamondua, eta hor, bi Enpresaburu horrokanen ditugu uh, lekuotasun uh, ekartzale uh, ikusteko, uh, neguan uh, behar hunduik badenez enpresamundu horretan, justu ustua, uh, udan enplegatu horien uh, ebe lanbat proposatzeko, eta zenta hor gira, udan uh, hor uh, galdua bada uh, zaintzeko uh, bada gazte nahiantik, bena gazte horiek urtatetai besteat uh, dezakerzen dira, eta sometatiz uh, gazte baliosak badira, eta gazte horiek uh, beste zai zerbaitetat es, alotzen dira neguan, edo lambataz amaiten unte, eta ondoko udan ez tira gehiogor uh, arzaingoin egiteko. Hotean, uh, hala, hori da puskat uh, gain nagusia erreparua, bena sortot uh, nola proposa gazte horiek uh, udatik landako, lambat uh, negu minean. Ondoko urtian, hartza meiteko. Uh, Artza inuriek nolazpeit bilakatzen dira, horren inguruan ere badira galdera anitze, ze kontratu mota, uh, ze baldin zetan, horiek guziak nahi zinituzkete bagnatu? Be, ustot... Uh... Uh, obliate izan dila horren uh, barnatziazen ta bon, uh, Kondizione honetan nahi ba dira uh, jendiak atzaman uh, uh, ofizio hortan uh, Arsa inguan, bon, berda landu lehenik ze uh, kontratu mota uh, proposatu uh, Kondizione baldinza honetan uh, idagan dadin uh, gazte hori indako Berda landu ere uh, formakuntza Senta hor e, ba, bada orai e formakuntza bat izuran egiten dena e, zaingo eta behi zaingoain e, itzulian, eta gazte horiek ezagia dira u, udan e, be prane. Arzainan e, etxuletan eta beraz e, formakuntza alde hori behar da, behar da landu, eta behar dugu landu e, sustut e, enpresaburiekin, lotura egin, e, enpresamundu horrekin e, harrimanak atxotoki behartu lotuz, eta hor ere e, agersen beita e, galdera behar urdia, e, langile behar urdia, ez urte gu zeintzat, bena sasoinka, e, hor inkesta inkestabat eginduko enpresa buru batzuekin eta bon, agertzen da uh, hiltegia mezala, hemen gareziko hiltegia mezala, balitakela uh, enplegia, sasoinlari sa uh, gisa, uh, kooperatif anede, uh, eta beste inkestat ingindien uh, uh, irudeliko sotoarekin, eta jane uh, balukete uh, enplegu beharra, eta ordean horren kudaketaren kudak egiteko behar duatxolotuki enpresa mundu hori uh, uh, munduarekin harrimanak lotu eta alaz antzatu zinez proporsamen uh, baikoak eta irankoak iteko gazte horiek. Horten, bilkura uh, ibiakoitzaratsean, behatseak eterditan goizarekin edo hacharekin? Ez hori goizarekin, eh? larumat goizarekin, hori jiratin igainda, hori eh? nahi indien bostuaren egunakari antolatu, hori bezberan izain da, larumat goizarekin, Eta delako xale duziz uh, hortan Horten uh, garaziko seinikatak uh, uh, Gurtza zertzen du Barne hori antolatuik Eta hori ginen dugu uh, bilkura Charmanki, gumita Zabaldua eta barna tuko dugu eh? Ondoko egun batez, bistan eh, Bilkura hortarik, gakoak agian aterako baitira Baba ba, Gure gure nahia da beh, Hortai gatera dizten uh, se, se gako uh, Errandu zumezala, landu behar dugun uh, Baldintza onak izan, di, izan dizten bai emplegatiendako, bai ere asainiendako, eta bai empresaburien dako, eta gaur egun gauza guziak landia dira, bakutsak bere xokuan, bruskat, individualki endiudualki landia dira, eta hor absolutuki bada hageman bat egiteko denen artian, eta zinez... Be usteut aterako direla gauzak, ez ditugu sogo gakua guziak hor aterako, bena onduko urten zat norekin beharko den lan egin, zediburuz den lan eta hori guziak landu beharko ditugu, eta ikusi beharko norekin beharko ditugun, eta ez bakutsak guan sokoan egon, eta usteut denen implikazioa beharko duzkoa izan endela. Milesker beniatar duan,